Hej och välkomna till den gröna vita supporterpodden på 65 man. Vi sitter här i kväll och ska spela in avsnitt nummer 93. Vi närmar oss alltså oss jubileumsavsnittet 100 med stormsteg. Återigen så sitter vi idag i skuggan av det mäktiga och vackra domeshuset. Och vi som tänkte podda lite om Västerås sportklubb ikväll är jag Andreas. Jag Joakim. Jag Emil. Ja kul. Det är ju en sorgens dag idag. Idag kommer ju beslutet som också dödade min dröm om en fotbollsarena nere vid silokajen. Vi har en tyst minut för, för den idén. Nej, skämt säga, då vi har, vi har ett gäng matcher att prata om innan vi kommer in på arenaavtal och så. Um, det har ju gått ett tag sedan sist vi spelade in. Har ni hört om förut? Nej, eh, äh, men så är det väl. Eh, och jag tänkte väl inte att vi så här behöver gå igenom matcherna- eh, match för match. Det eh, känns lite inaktuellt kanske. Eh, men eh, sen sist vi poddade så, så uh, har vi bland annat uh, avverkat Kalmar-matchen. Eh, så den vill jag ändå bara här, säga någonting om. Jag vill bara säga typ en sak egentligen. Jag tycker det var jävligt synd att eh, Herman inte spelade. Jag tror att nästan att det är tungan på vågen i den matchen egentligen. Så att vi inte får det stabila försvarsspelet eh, som eh, vi hade behövt eh, i en sån toppmatch. Ja, sjukdomsläget överlag där Kändes ju som det tog ut sin rätt. Mm. Tyvärr. Ja, och ändå hade vi väl... Vi kunde nog komma därifrån med en poäng om, eh, om det vore så att vi hade ja, men dels haft bättre förutsättningar då, utan sjukdomar men kanske också... Det känns lite som vi klappar ihop när de gör ett, ett målet mm. Och då är det lite som att så här, ah fan, vi vinner inte. Då lägger vi, äh, ja, ja man får säga att Kalmar vinner ju liksom rätt fist, Ja, de var, det, ändå, de, de, de, de de var riktigt bra äh, matchen, tycker jag. Ja, jag tycker de var okej. Okay. Ja. ja, jag tycker att vi, vi, vi är inte Men så det är lite synd att vi, jag är. tycker inte vi är riktigt där som man hade önskat. Nej, och där har vi väl förklaringen. Det är det som ja. jag var inne på. Skit i den matchen. Fint följe var det i alla fall. Mm. Så kan man ju... 279 tror jag vi räknades in till på bort att, stå. Uh, så att det... Och det, det, det känns ändå så här, nästan som att vi var fler. Uh, hade vi haft Kalmar SLO som är känd för att skarva upp siffrorna så hade vi kanske varit 400. Jag förstår för dig. Ja, vi går till nästa match. Som då var, efter det så mötte vi ju Oddvold på hemmaplanen. Ja, men det, det alltså, de matcherna som kommer efter det här så alltså tycker att vi gör liksom generellt stabila insatser. Oddervåld är riktigt bra, eh, stöttar tillbaka direkt. Eh, sen så kommer ju matcherna där på löpande band ganska tätt, och eh, borta också. D där är det ju skönt att vi åker dit och plockar tre poäng. Eh, Max Larsson avgör väldigt fint eh, med en frispark i krysset. Man kan väl säga att Max Larsson-Ramsson gick ju varm på Lerösten kvällen. Det var ju mm. ruggig tryck. Och fortsatte gå eh, när vi mötte Sandviken hemma sen. Ja, vilket stimmax var inne i där, de två matcherna. Ja. Två jävla drömmål på två omgångar. Det, krysset hade han eh, siktat in sig på. Ja, jag tänker Umeå-matchen. Det är väl en ganska så här, typisk eh, vinnarserien-match eller liksom, topplagsvinst. vinst är kanske inte jättebra, Nej. men vi lyckas ändå lösa det. Vi gör det som krävs, ja. liksom. Det påminner, den matchen påminner lite om 2023 när vi typ, även fast det var det mer dramatiskt när vi vann i Eskilstuna till exempel. Men det är också en sån här match som inte är så jättebra, men vi gör, mm. vi, ja, vi gör ett sent mål och vi vinner en match som vi ska vinna. Mm. Tyvärr är det ju så i år att de här jävla Örgryte och Kalmar de vägrar ju också att tappa mycket, mycket poäng. Så, ja, men de tappar lite bland ibland. Ändå. Jo, de, de tappar lite grann, men om lite tillräckligt för din smak. Nej, jag hade ju gärna föredragit om de tappade <laughs> mer poäng. Men det jag ville komma till var väl egentligen att om man jämför mot Superrättan förra året så hade vår poäng redan nu räckt till en andra plats tror jag. Mm. Det är ju faktiskt ganska troligt att alla tre lagen i toppen kommer över 60 poäng ja. i år. Och det är ju ganska högt faktiskt. Så det är ju sjukt. Och det känns lite som att Uh, ja, men Örgryte har det här alltså, som vi hade 2023 Det liksom ba det bara ska hända mm. uh, Och Kalmar som vi var inne på Lite är ju att uh, De är ju Ganska bra och de har ju precis som oss En bred bra trupp. Um, jag tror Kalle Karlsson sa det idag i <kör> Jag körde någon långsittning Hos Aftonbladet han sa ju det att Kalmar har ju typ den bredaste och bästa trupp han någonsin har sett i Superettan Så att eh, när han säger det, då väger det ändå ganska tungt att kanske också avgöra den här diskussionen ja. som, som har figurerat i kretsar om, om bredast trupp mm. och så vidare. Ja, det, det var kanske inte landskrona ändå. <laughs> det kanske inte var det. Korthuset. Ja. Eh, men i alla fall efter Umeå, då börjar vi komma in lite mer i närtid här. Sandviken som var inne på <laughs> ja, just det. gratismatch. Mm. Ändå bra publiksiffra. Kul att de kunde öppna upp lite fler sektioner nu än av ja, vad som gick tidigare när vi sålde slut men inte fyllde arenan. Eller hur man ska uttrycka ja, sig. Ja, men verkligen. Det känns ju som att klubben faktiskt tar till sig av liksom kritiken. och Vill man vara Lite negativt så är det väl kanske det här som vi har varit inne på att ibland känns man lite reaktiv. Att man faktiskt borde kunna dra vissa slutsatser själva. Men jag tycker också att de ska bero, bero när de faktiskt lyssnar och tar åt sig. Och här hade man ju gjort det på ett väldigt bra sätt. Man bjöd in liksom ungdomslag till den här kortsidan som inte används och, och så. Det spelades ju även en dammatch samma dag. Mm. Uh, och man försökte väl... Där kan man väl säga det går. Och, jag gissar att de kommer kunna dra lite oh. lärdomar av det. För där var det väl också att det gick ju inte att gå ut mellan matcherna, vilket jag tyvärr tror, drog ner publiksiffran på, på dagmatchen en del. Ja, det tror jag också. Um, annars jag. gillar jag initiativet att försöka få med att köra Aha. en hel dag för grönvitt. Liksom. Men kanske bättre då att man har li lite längre tid mellan matchen, nästan som sagt. Typ fyra timmar. Eller något. Sen är inte det hur enkelt som är att lösa, Nej. men absolut att man kanske hade spelat dagmatchen. Och det blir ju lite länge så Skulle det vara på dammatchen, säga att man kommer en halvtimme innan. Mm. En halvtimme, sen är det två timmar match, sen var det en timme emellan. Och sen var det två timmar. Alltså det är liksom nästan upp mot fem och en halv timme inne på eh, fotbollsarenan. Och även om man har försökt att fixa lite aktiviteter och eh, välprisat korv så är det lite längsta laget. Både för tror jag barnfamiljer men också liksom öltörstande fotbollshuliganer. Ja. Så ja, kanske att man kan tänka om och faktiskt gå tillbaka till så som man hade för två år sedan när det var... Eh, det var över 2000 på dammatchen då. Mm. men ja, kul att man testar nya grepp och så länge man drar liksom lärdomar och försöker utveckla saker så, så är det jättebra Yes, vill ni säga någonting mer om herrmatchen eh, där också eh, Sandviken vi var inne på maxmål El det snyggt. ja mycket snyggt eh, jag kommer inte ihåg, det var ju, jag kommer ihåg 3-0 målet också, Jonathan Ring eh, men vem gjorde mål däremellan det var Taunsa kanske Han gjorde ju första Taunsa va uh, Om jag inte missminner mig så var, uh, var uh, Jo Taunsa nej, ja. nej, nej, nej, Diagne, som uh, Nej, nej För det här, Jag har spelat Taunsa som första mål mm. Typ hela säsongen och här fick jag äntligen jubla Och då hade jag bara lagt femte femtesband Det var Taunsa på assist från Gevert När vi rullade upp dem, det var ett ganska ja. fint spelmål ja, Gevert började komma upp i ganska många sist på... Han gör ju det, jag, där vill jag passa på 2023 så hade jag en liten utläggning Det var lite missnöjd med honom alltså. ända sedan dess så har jag ångrat de orden, framförallt under förra året eh, då var han ju så jäkla bra fram till ja. skadan och sådär så att, eh, han kommer alltid upp i poängen eh, och arbetet får mig hela tiden ja. och nu tror jag han är uppe i ja, det står 1 ja, plus 4 och då har han ju spelat 15 matcher i år. Känns ändå som att han har nästan flera assist. Ja. jag tror att han ligger bakom en del så, så kallade hockey assist. Alltså höger sidan blir så mycket bättre när han ja, är på plan. Ja, han är faktiskt uh, rugget jävla bra. Och sen samtidigt att vi får typ tillbaka han och Herman i samma veva. Ja. Uh, det gör ju liksom att det är någonstans där från det händer liksom efter uppehållet i somras. Det är då då det är, är det vi gör. ju riktigt. Alltså, det ja. går inte att säga att Kalmar och Öis är bättre än oss. Alltså då är ja. vi liksom bland de Alltså absolut bästa i serien. Ja, verkligen. Men det är ja som vi var inne på lite tidigare. Det är, det är, alltså det är tre lag som presterar ganska bra ja. i år. Faktiskt, det är lite otäckt. Med tanke på att fan, när vi har gjort det så här bra som vi har gjort efter sommaren framför allt att vi liksom ändå är i en jagande position och det mer eller mindre känns som att vi, mm. ja, vi får nog inte förlora någon mer match i de här fyra sista Nej. utan vi behöver nog ta nio eller tio poäng po i alla fall Det man kan alltså, säga ja, alltså, grejen tog. är att ett kval är ju lite alltså, man går ju kanske inte in med uh, vad ska man säga ja, det kommer ju vara jobbigt psykiskt ja. kval. men uh, om vi har rätt att alla tre topplagen är ganska bra i år så får man väl hoppas att, alltså att vi ändå skulle kunna ha hyfsade chanser i ett kval. Man kan ju också säga att vi är typ klara för minst topp tre. Ja, det är vi ju. Så att vi har ju liksom ingenting, i, vi har ju inte så mycket att förlora under de här kommande fyra matcherna heller. Nej, alltså man kan väl nästan, jag tror typ, ja, vi är sju poäng och femton mål före uh, Oddervåld. Jag vet inte fan om de ens säger att vi förlorar de fyra sista, vilket är osannolikt. Men jag vet inte fan om de kommer att fatta oss ändå. De måste ju vinna tre då liksom. Ja, mm. nej. Och de har ju bland annat Kalmar borta. Ja. Nej äh, äh, men <går> kval ska vi väl kunna klara. Det behöver vi väl inte diskutera så mycket äh, om. Äh, det är ju topp två man vill gå för. Kval vet jag inte om man som man säger klarar av äh, psykiskt. Jag tror att det blir, det blir tungt. Vi har stora chanser men äh, förlusten skulle vara så oerhört tung. Det här. Nu ska vi vara riktigt ostrukturerade som, som vanligt i den här podden. <här> eh, och nu ponerar vi att vi kommer på kvarplats. Eh, vilka vill ni helst möta från Allsvenskan då? Då ska jag ge er alternativer. Eh, Deggefors, eh, Halmstad och Öster samt IFK Norrköping. Okej, okay, mot eller vilka vill ni helst ha? Vilka vill ni minst Eh, svårt. Alltså jag tror ändå att men typ så här alltså Halmstad känns som att där har vi ändå en ganska bra chans. Eh, även om det är naturgräs och det är ju väl i mot Öster också. Småland ja. gillar man ju inte riktigt. Jag har inga bra minnen riktigt från Öster heller när vi släppte in mål sent för någon säsong sen där vi gick upp. Eh, målvakten är kvar ändå. Mm, precis. Eh, men det är väl egentligen någon av dem Skulle jag säga ja, men Jag tar nog Halmsten då Det är tre gräslag och ett konstgräs mm. Det är bara att konstatera Så jag tror på ett sätt När det gäller liksom så här, eh, Resa till bortomatch och sådär Så, så föredrar man ju Norrköping Eller DG mm. Men eh, Men De, ja Alltså Norrköping vet jag inte. Där kanske jag skulle kunna tycka att det var lite det kommer vara en jäkla press på dem. Uh. Ja, jag tror ju så här att no Norrköping kommer nog inte hamna på kval. Nej. Men det slår mig nu när jag tittar på dem och funderar att Norrköping är det jag helst vill ha. För att dels kommer de att backat sig till kval. Dels har de konstgräs. De är sårbara defensivt har de ju varit ja. hela säsongen och jag tror att pressen på, de är ekonomiskt pressade också, ja. där kan bli en riktig kollaps ja. faktiskt så att, annars tror jag som du var inne på Jocke att Halmstad känns trots att, ja. trots naturgräset och lite längre, det kan ju vara för jag tror att matchen i sådana fall spelas 30 november mm. vilket är första advent tror jag i år Ja, det är det och så att man vet ju inte hur bra planen kommer att vara heller mm. men jag vet inte, jag är lite inne på jag tyckte Halmstad var så fruktansvärt dåliga förra året och ja. jag fattar inte hur vi hamnar efter dem och jag har inte blivit mycket mer imponerad av dem egentligen i år men... Det känns som att de har varit ganska dåliga svenska mm. men de har lyckats komma in i så här trender där de ja. vinner på, på att de har spetsspelare och det är man lite rädd för också men DG är jag lite orolig för för där har de där de har värvat bra tycker jag ja. och börjar komma igång. Och det är bara allmänt vidare de de kommer vinna lite mer ett ja. kval. Alltså, alltså att, vi, att ta sig till ja. kval blir lite så här. Ja. Alltså vet man pallar inte se liksom det här Värmlandsgänget som är liksom fyra hockeylag, tre fotbollslag och två bowlingklubbar stå och hålla armkrok på läktaren. Det är bara så incestuöst och äckligt så det klarar jag inte. Nu går vi vidare. Ska vi prata om usserson borta som var den senaste matchen? Det kan vi göra. 6-1. Sex, 6 Sex, jävla Tennissiffror. Ja, jag, på plats stod jag så sa Speedway-siffror, tror jag. Ja, du var väldigt nöjd när det var femmet och sen så släppte du inte det fast du gjorde 6 Nej, Det svårt att hänga med. Det <laughs> ändå nykter. Det ja. sjukt. Men, äh, men på plats, det var blåsigt. Det var kallt. Men om man hade förberett sig med halsduk och vantar... och det hade man inte. <laughs> äh, jag hade gjort det. Så, så var det kyligt. Det var det. Och jag tycker att alltså, vi, är ju, eh, vi står ju liksom där långt ner, långt ut på långsidan och anfaller bortåt. Så att man ser ju liksom inte allt riktigt som händer. Men jag tycker ändå att vi eh, gör det bra. Vi har en bra första halvlek. Vi har massor med lägen, skapar mycket. Eh, och till slut så gör vi ett på mål också. Det är väldigt skönt sätt att få tvåan innan, eh, innan paus där. Eh, för jag, jag var lite orolig klart innan matchen. Det kändes väldigt mycket som att ja men här skulle det liksom kunna även ja, det är Anton saknas eh, för innan en helt eh, debutant som aldrig ja. har suttit på bänken ens eh, om jag inte kommer oh, ihåg fel Nej han har aldrig varit i truppen också. Han satt på bänken omgången innan va? Och kanske han gjorde då, men, då gör Kalle i dagens livesändning han sa att han inte har varit i truppen. Ja, men vad vet Kalle om Nej, det är, jag är så fort? <laughs> <laughs> Nej, men Jag har jag, jag reagerat att han satt på bänken före Bernardin i någon match. Ja, okay. det, det är mycket möjligt. Men eh, oavsett så kändes det verkligen som att eh, här, eh, här kan vi verkligen tappa poäng. Liksom. Norrlands match och ah, eh, som sagt, vädret var inte heller med oss. Men eh, det löste vi ju uppgiften med den här an, Så att det, var, det var snyggt. Ja, jag var livrädd när man vaknade upp i Östersund på morgonen. Man hade hört rykten om den här stormen som rullade in över hela Sverige och det blåste något fruktansvärt på gatorna i Östersund liksom ett par timmar innan match. Sen upplevde den då som och deras arena ligger ju liksom också uppe vid skidstadion så att det är ännu lite högre upp mot staden. Men när matchen liksom väl drog igång så upplevde jag inte att det var ett jättestort problem faktiskt, de yttre förutsättningarna. Nej, håller med. Eh, och som du var inne på, vi saknade liksom Diagne också som har varit kanske årets bästa spelare. Och in med en riktigt färsk debutant liksom från, från liknande förhållanden. Jag tror att Färöarna är det land i världen det har, som har mest regn per år. Typ, typ mm. över 300, helt sjukt. Eh, men ja, nej. Och han gör det ju väldigt, väldigt bra måste jag säga. Ja. Han tycker att han gör en bra match för Kränare med, med ett mål också. Mm, det förlösande ja. 1-0-målet. Ja, men precis. Så att ja, 19 bast också bara. Så det är ljus framtid på mittfältet. Och man, man var väl också lite orolig att så här Jabir på topp i Östersund också eh, kommer han liksom sänka våra allsvenska drummar. Man kunde måla upp ganska många negativa scenarior där Innan matchen drog igång Men vi är ju bra Som du var inne på, vi borde kanske gjort mål tidigare Men när ettan och tvåan kommer Efter det är det ju liksom Skratt, ja. skratt, match nästan 2-0 målet ger de ju bort Alltså det är så här junior Misstag Men oerhört kvickt uppfattat ja, ja. av KG Senklart. va? Och sen liksom Sen nu i andra går vi bara ut och eh, Alltså fortsätter köra över dem, alltså de viker ju ner sig Och Mikkel för göra seriens snabbaste härtryck någonsin va? Han är dansk. Han är dansk, han är, han är dansk och han är, fan, han är otrolig på att göra mål. Alltså. Det måste man ju ändå fastslå nu. Ja, mm. det får man säga. Även om straffen ska han vilja göra mål på. Ja, Nicken är väl bra. Den är grejen bara att var att han missade rädda. en del bra i första ja, halv. Ja, ja. Men alltså där har vi ju lyckats men ja. rekrytering känns det verkligen som. Jag tänker nästan så här, de här målen han gjorde den här matchen kanske inte är så imponerande mm. och som, som du säger han missar ju en del, men vissa andra avslut man har sett liksom är ju ja. Ja. Jag att det, det, till, det är till exempel Kalmar-matchen eh, och eh, även hade han ju någon match innan på hemmaplan, han gjorde sitt första mål. Ja, mot Örebro. Eh, ja, det, det är ju nästan mm. det. Där han liksom bara får bollen och sen så ja men, tar något steg och sen klipper till och så sitter den. Ja. Ja. Det är nästan så att han skapar den chansen själv även om han kommer till ett bra läge och får en ja. bra passning. Liksom. Men vi har inte riktigt sett det vi ska tycka på ett tag, de där kliniska målskyttarna som liksom kan göra sådana där mål från typ ja men, nästan ingenstans. Här frågan är om vi har haft en så pass klinisk avslutning. Alltså, han känns väldigt han, alltså, han känns så jävla naturlig när ja. han och precis som du är inne på den här örebro han, det känns nästan som att han skjuter i precis det ögonblicket som målvakten typ tappar koncentration eller så här, tar, tar ett steg, ett steg ja. Ja, och ja, då skjuter han. Vikten på fel ställe, liksom, ja. och, då... och lägger man till, förutom att han har liksom, naturligt mål, eh, målskytt i sig, så hans övriga liksom, kompetenser, att han är, han är stor och lång och så han jävligt snabb så att han har liksom, allt för att kunna vräka in mål även i en situation där vi går till allsvenskan. Det är jag rätt övertygad om. Mm. Vi sitter väl på ett fyraårskontrakt då? Ja. Det enda orosmålet med honom, det är ju att och det kanske är orättvist, men det är ju att det känns som att han är lite av en glaslirare. Han har, alltså inte att han är klen eller så, han är dansk. Men, men att han drabbas av mycket skador typ. Att, att han har lätt att gå sönder. Ja, jag vet inte, det är, ja där blir det ju lite kanske som Mjabi eller hur det var tidigare. Hans stora mm. kropp att, det är lite svårt, nu känns det ju liksom nu är det hans danska kropp ja, han är ju, ja, men han är ju lång ja. alltså, jag vet inte, men eh, nej, det känns väl som att men det känns väl som vi har agerat ganska smart och inte kört honom 90 hela tiden ja. vi har ställt över mm. honom någon match eh, och då är ju liksom Axel Towns har gått in och gjort det eh, väldigt bra där. Ja. Alltså går inte superglad ut över att få byta när han hade Nej, han blir det äh. så. Det är men vinnare. Det han vill bara jag mer och, och mer. Så ska det vara Man ska vilja spela fotboll. Ja. <laughs> men vet du vad? Då borde någon av ledarna gett en dansk skalle. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men Kalle sa det också. Nu refererar jag hela tiden till den här live, ins mm. live inspelningen hos Aftonbladet. Han sa ju att de har matchat honom försiktigt och inte gett honom 90 minuter just på grund av att de har varit oroliga för knät som har svullnat upp och Mm. Så ja, det är väl ändå rimligt Det man mer kan säga Om Östersund borta Är väl att Nu ska vi prata om det på sidan av plan Det tycker jag det var onödigt Av dem att spruta ner oss med vatten Innan mars och i halvtid Det var riktigt elakt ah. Vinden låg på och så drog de av Vattenspridaren så att man fick Alltså det var en rejäl dusch Det var ju så här iskristaller i vattnet också Eftersom det var typ 4 grader Men ja, inte Ja, det var det här. Men jag tycker också att så här, atmosfären på Jämnkraft var några år sedan jag var uppe sist där. Eh, och atmosfären på denna arenan, den är ju något som inte liknar någonting annat i landet. Det var väldigt mycket så här klappa igång hela publiken och de gjorde det vid så märkliga tillfällen. Vi kunde ha ett offensivt inkast och hela arenan började klappa i takt. <laughs> de, de, ja, jag tror att de, de, de klappar ju på, på, klappar på sina offensiva inkast Men sen så klappar de också De blir lite som i handboll De klappar en del i defensiven eh, Vilket är lite märkligt kan jag också tycka Ja, ja, alltså, ja jag blev lite så här är de, Vad har de på med? Är de packade eller höga på några liksom, nordländska svampar? Men annars är ja Jag som inte var med, jag har bara en fråga Kiosken var den på marit eller? Ja, ah, det sägs så det. <laughs> <Ja>. Men <laughs> vi kan inte bekräfta. De hade mm. i alla fall folkhöld den här gången. Det hade de inte senast upp 2023. Mm. Man får väl också ge dem att det var ju trevliga funktionärer runt. Det gick och delades ut gratis korvar i halvtid. Och det var alltså, så här, trevliga, nästan lite lobotomer och trevligt. Jag tror att de har eh, väl banat om att många inte tycker att det har varit så trevligt där eller har varit så trevligt mot dem heller eh, av olika anledningar. Så att de försöker nog eh, sitta allra bästa på funktionärssidan. Men eh, ja, det är en annan sak som jag också vill ta upp på, på, på sidan av planen att jag tror att vi var, var vi så 27 eller 29 eller någonting mm. på borta sessionen Det är en lördag. Jag vi, vi liksom jagar eh, avancemang. Jag tycker det är lite för dåligt faktiskt. Ja, jag, jag tycker också... Verkligen, att det är något att och faktiskt poängtera för att ja, schemat är jättedåligt en lördag klockan 13 i Östersund, det innebär att man behöver åka kvällen innan eh, åka upp liksom kvällstid eh, alternativt behöver åka klockan 05 från Västerås typ. Ja, det fanns de som tog sig upp sommardags Jo, och det är bara en halv ursäkt tycker jag Jag tycker att vi som kan skicka 300 man till Kalmar, vi kan skicka 2000 till Örebro, vi skickar liksom 600 till Samviken och Brage vi kommer skicka över 500 till Göteborg, vi måste kunna vara mer än 27-29 man när vi liksom jagar allsvenskan det håller jag helt med om ja. men det är, ja alltså jag håller ju med, men det är ju också så att eh, jag tror ju det liksom det stora intresset som har visat sig de senaste typ två åren eh, och som vi har lyckats få iväg väldigt bra siffror till matcher i närområdet och mm. även Göteborg. Och jag tror ju förhoppningsvis att om vi fortsätter hålla på så kommer det här leda också till att det blir en större kärna som åker på de jobbiga matcherna. Jag tror jag för, för, för det är ju bara konstaterat på de här lite jobbiga resorna, där finns det ju fortfarande jätte, alltså där önskar man att det blir mycket bättre. Ja. Men ja. Nej, men jag tror du, du är inne på det. man får nog ha lite tålamod just kring att vi vet också att stora delar av liksom de som har tagit över fanan då är liksom med aktiv support i kultur och så vidare, det är ju ganska låg medelålder och det där kommer ju med tiden. Liksom man får andra förutsättningar att åka på, på många och långa borta matcher. Men det är ju det, att man är lite otålig och jag tycker fan att vi kan vara ändå lite fler. Men, men. Ja, men... Tycker som sagt också. Ska vi gå vidare från det sportsliga där och kanske prata om lite om den nyheten som släpptes idag. Eh, det har ju ryktats lite i kulisserna och eh, viskats lite här och där att eh, det hände någonting med eh, arenafrågan. Och eh, idag eh, släpptes eh, bomben kanske man kan säga att Estråstad eh, mm. eh, köper tillbaka Rocklunda för 1,2 miljarder. Ja, det ryktas väl om den summan. Och den... Gick de inte ut med det på presskonferensen? Jag tror du de ja, gjorde det. Jag vet inte eller, om det var. Ja, det, ja, men det kanske var. Men oavsett så. Det är en slant och huruvida den slanten är rimlig eller inte rimlig, det kan man bara spekulera i. Det orkar man inte sätta sig in i. Nej, Det kan vi ägna ett specialavsnitt, kanske ja. det hundra första eller någonting ja. sånt där. Känslan är att det inte kommer bli ett avsnitt. Nej, <laughs> nej. det är absolut känns känslan. <laughs> känslan är att det kommer läggas bakom betalvägg. <laughs> <laughs> men, nej, men nyheten, jag inledde ju avsnittet med att säga att min dröm dog om en liksom, arena nere i hamnen, men Eh, om man är rimlig så var ju så här så klart en, en väldigt välkommen nyhet och eh, man ska nog fira den samtidigt ska man nog också ta i beaktande att, att bara för att det här kommer så innebär ju det inte per automatik att vi kommer få en, en upprustad fin fotbollsarena utan det blir bara nästa steg i, i kampen eh, men likväl, nu kan inte politikerna längre skylla på det här avtalet. Så att... men man tar ju bort en spelare liksom ur ekvationen det vill säga fastighetsägarna där. så att det är ju liksom Västerås stad som äger och VSK fotboll och bandy som hyr sina respektive arenor av, av, direkt av staden. Så att man, det, där kan man ju liksom då ställa som det är lite andra krav men jag vill ju också hävda att vi skulle vilja säga att Västerås stad är inte direkt kända för att ge idrotten förutsättningar som en populär Slogan de använde sig av för några år sedan. Eh, eller får referera till den helt enkelt. Eh, så ja, ja. Det är väl ett steg i rätt riktning. Men tillåt mig fortsatt vara skeptisk till att det här kommer bli något riktigt bra. Nej, så är det ju absolut. Eh, jag tror att alltså, grejen som det var nu. det Nuvarande avtalet har väl gått ut 2031. Mm. Det, det det troliga som det är nu är ju att i stort sett ingenting hade hänt innan dess. för Man har ju sett eh, noll intentioner från fastighetsägarna eh, att eh, ja. vilja utveckla arenorna. Alltså, det tycker jag ändå man kan säga. att ja, De har man inte haft incitament göra för det. Liksom. Nej. Eh, men sen eh, som du är inne på, alltså det är ju en lång bit härifrån till att vi börjar se någonting hända. Eh, men men det sen känns också sen... som att ansvarsutkrävande liksom kommer bli lättare om staden äger den. Alltså mm. då kan du gå till om man ska vara liksom lite högtravande i sin sin samhällssyn eller om man ska säga så kan man gå till sin lokala politiker och klaga. Ja. Vi kan nästan demonstrera utanför stadshuset om det är liksom dåligt så. så att på så sätt att ta bort den här spelaren som har låst läget. Det kan nog bli väldigt bra men mm. Jag tror ju fortfarande att klubbarna som ämnar att nyttja arenorna kommer ha ett ganska stort jobb framför sig. Ja. Just att driva på och också sätta vad man vill ha. Jag tror ju liksom för fotbollens skull så tror jag att det, också, det skulle göra läget mycket bättre för oss om vi tar oss upp nu och lyckas hålla oss kvar mm. för att kunna få fram en förändring av arenan. Och jag tror också att, som du var inne på, Andreas, i början här, att nu stängs ju liksom alla andra spår som folk har varit inne på och önskat. Det har varit Aresvalen 2.0 och det har varit om en ja, eh, eh, eller Silo där, där Silon står i hamnen har föreslagit. Så mm. ja, finns många mer eller mindre genomtänkta idéer att lägga någonting ut över Erikslund eller Stenby eller jag vet inte allt vad jag har läst på olika sociala medier. Men, men nu, nu, liksom, nu stängs ju alla de spåren ja. som, som de kanske inte var realistiska från början. Högst troligt är det ju absolut så. Nej, men det, är alltså, ju, det är till 100 procent. Äh, du, du kan ju inte tro att liksom staden eller någon annan kommer bygga en äh, Andréna någon tror, annanstans på Jag tror på också att hon Vicky Skure Eriksson heter hon. Va? Man lär sig aldrig. Är det Skure Eriksson? Ja. Jag tror att hon sa det också i någon typ av uttalande att 1,2 miljarder kan se ut som väldigt mycket pengar. Men hade vi varit tvungna att bygga arenor på andra delar av stan mm. då hade det varit betydligt många fler miljarder. Så att det uttalandet tyder väl också på att om det nuvarande liksom styret och den här Västerås-majoriteten de planerar nog för att man kommer utveckla Rocklund och det blir, kommer inte ja. vara aktuellt att bygga något annat. Liksom. Nej, alltså det är ju uppenbart. Men jag tänker, men, och det viktiga blir väl att... Uh, uh, jag vet att du som supportrar att det blir viktigt att vi, vi kanske inte att det blir ordentligt det som ska göras. jag ser ju hellre kanske att vi i sådana fall lägger upp en plan för hur vi ska utveckla arenan i flera steg ja. än att vi gör något som blir halvdant för och, alltså för det tycker jag liksom egentligen både fotbollsarenan och bandyhallen som byggdes. Det är bara, alltså det är ju som budgetgrejer ja. som gör. Det. Och jag är lite rädd för det. Men jag hoppas verkligen att vi klubben och så kan vara med och påverka så pass mycket att vi får. Ja. Eh, Ja. Ja. Jag, tycker, jag tycker det är väldigt viktigt också att man utvecklar liksom hela Rocklundområdet. Om man får flika in med lite så här stadsplanering så jag tycker jag att i är ju ju liksom väldigt ja, men, men så här, <gör> uppdelat. Man ska ta bilen liksom ut till Erikslund för att shoppa och man ska ta eh, bilen till Rocklunda för att titta på sport eller utöva sport. Eh, och man ska liksom ta bilen hem till sitt kvarter för att sova. Jag tycker att så riktigt så ska man inte ha det i en stad utan det måste bli mer levande i sig själv. Och där skulle jag vilja se att man liksom försöker amen, göra någonting så att det blir mer blandade Eh, funktionaliteter på Rocklunda liksom att man, mm. man kanske kan bygga ett hotell eh, som är i anslutning till arenan som kan ha en liksom, hotellbar eller liksom, att man ser till att man får dit lite, det, det kan vara lite kontor någonstans också så att man liksom, får dit lite folk som inte bara är där för att titta på eller utöva idrott. Jag förstår att eh, varför man liksom, har valt att lägga alla arenor på samma ställe men jag vet inte om jag tycker att det här är det smartaste. Nej men alltså där tror jag Också du är inne på något och jag tror egentligen det kan vara ganska rimligt att göra så. Då får du ju liksom intäkter från an, överlag och få in andra som kan driva saker på området och eh, betala hyra. Eh, Exakt. För jag, för jag tror ju inte, uh -huh. för det blir nog svårt, eller det kan bli svårt att, att sporten själv mm. ska, ska liksom eh, dra in, alltså ja... Ja men alltså det är bara att tänka, vi som är på Rocklunda ibland, vi vet ju att till exempel parkeringsplatserna, de är ju sluten en helt vanlig dag liksom. det, det krävs inte att VIK eller VSK eller VSK-bandy spelar match utan det är så mycket folk i omlopp kring det här området, just det friskiskt och svettigt det är liksom löpspår, det är jättemycket bra saker så att, att man kan ha annan typ av verksamhet som kan mm. alltså både nyttja, nyttja att det är mycket folk i rörelse men också serva liksom folket som är där. Det tror jag är nyckeln. Och det finns, det finns ju visionsbilder på som man tog fram när man byggde det här ja, initialt. Där det är, liksom, det är ett höghus i typ ena hörnet av arenan och det är liksom lokaler runt omkring. Så att, ja, självklart behöver man ju tänka lite större. Och precis som du sa för ett litet lite tag sedan att man gör ordentligt jag tycker också att det är bättre att i så fall om man inte kan investera jättemycket i en fotbollsarena på en gång, satsa då på bygga en riktigt bra kortsida först mm. istället för att liksom börja peta och bygga, skala upp allting bara för uppskalandets skull så kommer det bli likväl ett skal precis som det är nu, men ett större och lika dåligt skal så att man måste liksom göra i rätt rätt ja, tanke tror jag ja. och jag tror det är bra i en, sån, i en sån grej också att man gör att man har ett ganska tydliga eh, att stegen blir ganska tydligt för hur man ska utveckla arenan eh, när man kan investera mer på något ja. sätt eh, i den mån det är möjligt så, så, såklart men för annars blir det att man hela tiden ska börja om och så blir det en det måste ju bli en bra... Man måste ju försöka få ihop en helhet av arenan, tänker jag. Ja. Och eh, om man vill ha lite tips och råd, så, som, som ni hör, vi finns här. Ja. Eh, vi eh, är många som står ganska ofta på olika fotbollsarenor runt om i landet och eh, har nog eh, ett och annat, eh, har vi väl snappat upp genom åren, vad som är bra och dåligt. Ja, och jag tycker det är lite blyg nästan när du säger i mm. landet. Det, det har ju rätt en del eh, genom åren. Så nej men det, jag snappade också upp att man stod, eller det stod i någon artikel att just eh, den nuvarande ståpla är ju och, och vi har ju fattat att den är liksom dimensionerad eller eh, grunden är väl gjord för att man ska kunna utveckla den. Men jag läste något om att, man har, att det redan är planerat ett andra etage på den och det låter ju knepigt tycker jag. Att, ja, att det ska vara två lösningar. Ja, men jag har ju också egentligen hört att det ska gå och fortsätta bygga på den där. Ja, men då tänker jag att, då tänker man ju att så här, då tar vi bort taket och så fortsätter man liksom bygga läktaren så att den blir likadan som på andra sidan, tänker jag. Men mm, det kan ja. också ha varit en slarvig formulering. Ja, jag vet. tror det. Som jag fattade det så, så ska man bara det... kunna bygga på den. Och ja, och jag ja. tror att den är ju den byggd med trappstegen, hur de ser ut, som att det ska vara sitt plats på den egentligen. Yes, uh, ja, men ska vi uh, lugna oss med Vi har ju ändå gjort ett typ avsnitt om uh, uh, Arena-frågan sedan tidigare Så att vi, vi får väl anledning att återkomma till den uh, skulle, jag, skulle jag tro uh, Men uh, jag tror att vi gör så att vi tar en liten paus härifrån Så är vi är tillbaka alldeles strax Det gör vi Det har ju hänt lite i akademin också senaste taget. Vi har ju dels haft ett lag som har P19 som blev klara för allsvenskan. Kul. Wow. Men kanske mer på det tråkiga planet så har ju akademichefen Gustav Högmo utstöd. Visste ni att han var typ brorson till per Mattias Högmo? Mm. Det visste inte jag. Han har alltså valt att säga upp sig från VSK fotboll och tillträder en tjänst som utvecklingschef i IFK Norrköping. Och de, de få liksom bilderna jag har fått av honom, främst via från årsmöten, så tycker jag att han har verkat vara en, en sansad person som säkert har varit kompetent och har, har lätt liksom akademin med relativt bra hand. Så, så att det, det känns lite oroväckande. Framförallt tycker jag att vi kommer få ett, så här, ett uppehåll där vi inte riktigt har någon tydlig ledare. Uh, ja, förhoppas. Nu restar jag inte så här supernoga. Men han skulle väl vara kvar en liten stund i alla fall. Uh, VSK ju inte riktigt det tror jag i sin artikel. Men däremot kunde man läsa på IFK Norrköpings hemsida. Att han jobbar halvtid i november och börjar i december typ. Mm. Ja, men jag tror att det, det, är, som du säger, det är viktigt att liksom man får någon på plats relativt omgående. Men sen det är det alltid det där svåra. Att man ska också ska <laughs> hitta rätt person, givetvis. Eh, så. Sen, så ja, jag vet inte. Förhoppningsvis så kanske man har någon i åtanke, då, eftersom annars är man annars lite förvånad om det ändå går relativt fort från att han liksom, eh, kan lämna. Eh, normalt sett har man väl några månader uppsegningstid i alla fall. Ja. Eh, så, ja, men får vi se, men jag tror att det som, som eh, du var inne lite på, det är viktigt att vi liksom får någon på plats som kan fortsätta eh, bygga vidare liksom, på akademien så att det inte blir någon sorts eh, hack eller uppehåll. Som det blev när Herman... Ja, det, och det kändes det lite så. Ja, Ottonsson blev det väl ett vakuum lite därefter där det ryktesvägen har sagts att vi har tappat en del liksom talanger på grund av att det faktiskt var lite av ett vakuum kanske så i akademin. Så förhoppningsvis så får vi någon på plats där. Men på tal om talanger då, mm? har vi också eh, skrivit ett avtal ett treårsavtal med, med Levi Hansas, 15 år. Ja, och utan att har sett. Att pojken spelar fotboll mer än möjligtvis någon enstaka minut och highlight, highlights så är ju det ett jättestarkt besked med tanke på att han också ryktades till liksom riktigt stora akademier så, och eh, har onekligen varit väldigt bra så bra i sin årskull att han har varit mejlanslaget. Dessutom varit kapten i två matcher nu I, är det i det, ledare i det nya Ja, nej men alltså Det är ju jätte, jätte starkt och glädjande att vi kan signa en sån kille. För att vi känner väl till historien att den här klubben och liksom klubbar i vår situation generellt så tappar vi våra bästa eh, ungdomar till, till de stora akademierna. Inte ja, vi minst förlorar i ju ganska många till Stockholm. Ja, precis. Så att, att han skriver på är ju en stor eloge. Både till liksom de som varit in, inblandade men också kul att han ser att det finns en, en väg att ta i VSK ja. och det är också så här, återigen att sporten och ledningen där har gjort det så bra visat att man kan gå från VSK i Superettan till, till liksom Europa. Mm. Sen har ju det liksom att göra med att så är man en klubb som är med och tampat som allsvenskan så ringer det lite högre än om man är i toppen eller mitten eller botten av norrätten. Så är det ju absolut och framförallt tror jag vi kan så här erbjuda, vad ska man säga, någon form av lön kanske också. Ja, bara, bara en sån sak och en tydlig plan och kompetent ledarskap. Men, ja men jag tror ju mycket hänger också ihop med hur vi, det du var inne på, att hur vi har utvecklat unga spelare och mm. släppt dem vidare sen. Alltså jag tror ju väldigt mycket ligger på det. Ja det gör intressant. Jag tror att vi också liksom, och det kanske är något man jobbar mycket med, men att vi måste vara tydliga med att peka liksom och berätta historierna om de som har lyckats här. Och kanske också ta upp att att gå till AIKs akademi. Det kommer vara en, en helt annan konkurrens. Du kommer kanske ryka om du inte liksom presterar direkt. För att vi har också sett fallen där våra talanger från Västerås har gått till Stockholm och så har de liksom ett halvår senare kommer med mussan i handen för att det inte riktigt funkat och man kanske inte har varit stjärnan där längre och så vidare. Och sen ja, får man erkänna att de, de, stora, vi har, alltså, de stora akademin i Stockholm är ju lite på en annan nivå så det går mm. ju att få, alltså, utvecklas bra där men det är ju också jo. kul att se att vi gör steg som gör att alltså vi är steg på vår akademisida som gör att förhoppningsvis att nivåskillnaden inte är Lika stor precis, att, liksom... att, man, att man inte så här känner att det är ett, ett måste att man går dit utan Nej, att det faktiskt är ett val man gör i så fall och att vi kan erbjuda något som åtminstone där, liksom konkurrerar. Och där kan man ju också säga att vi spelar ju en träningsmatch mot BP här nyligen och då såg ju den, den med skarpa ögonen att vi hade ju faktiskt den gamla Västerås grabben Rasmus Nerman heter han va? Mm på bänken och han fick hoppa in i andra halvlek och det är också en sån här talang som har varit väldigt framstående i sin ålder och som gick till Djurgården för ett par år sedan Ja, inför 2023 tror jag Och där var det också så att det kom ut en nyhet en vecka innan vi spelar den här matchen att han var klar för guys och man såg en del Djurgårdar som faktiskt var lite så här upprörda, men ja, vad, vad det här landar det är ju återstår att se, men jag tycker att det är kul för att det här pekar också på att vi är vi är, jag tror att vi är aktiva på den här delen av. Det tror jag också. Och då... det, det är det man liksom inte får tappa heller om man eh, tappar liksom nyckelpersoner i ekonomin. Så. Precis. Man kan väl också lägga till, tänker jag, att eh, så jag tror, Kalle pratar om det i somras. att det, Nu har vi liksom också en ekonomi på ett annat sätt så att vi kan börja se mycket längre fram. Mm. Eh, och då kanske, jag, kanske man inte tänker här främst på liksom 15-åringar, men vi plockar ju också in han, Melvin Ljungqvist eh, från Hässleholm ja, eh, som spelar kvar nu och kommer till oss eh, i januari han har ju varit uttagen i landslaget också och fått göra en del eh, inhopp, ja. nu har jag sett så att, eh, och verkar vara given i dimensionen att säga ja, bra jag tror han var, förra året var han liksom given i tvåan som 16-åring ja. så att, eh, det verkar ju vara en jävla fint ja, han verkar också vara så här. Om man litar på sådana här fotbollsappar, deras startpositioner så verkar han också så här kunna spela på ett gäng olika positioner som ändå tyder på någon form av liksom mångsidighet och kanske supertalang nästan. Ja, det är mycket, alltså jag ser att han har liksom både kommit in som högerytter och högerback så det känns väl som en ganska... Mm. Eh, alltså en wingback-position kan passa honom ganska bra. Ja, ja men det, det är kul att vi... Eh, och som någon sa någon gång, man kan inte bli profet i sin egen stad, men till de här grabbarna vill jag säga att det kan man visst, det, det är bara att titta på, på ett gängspelare och ledare som, som nu är det. Så är det. Eh, andra saker som har hänt på Sillyfronten eh, kommer också ut, var det idag eller var det igår, eh, men Pedro Ribeiro eh, slutar... I VSK i alla fall. Lät det lät som att han ville fortsätta sin elitkarriär. Så att, eh, man trodde ju kanske att han skulle glida över i någon CSR-roll eller någon annan roll eh, kring klubben. Men eh, jag antar att det är den fortsatta elitsattningen som sätter stopp för det. Ja, alltså, så här man är ju inte alls överraskad att, att han slutar spela i VSK eh, efter det här året. Lite överraskad att han vill spela vidare. Samtidigt, bollspelandet går väl aldrig ur en, en brasiliak så att säga. Men eh, såklart tråkigt att han inte direkt går in i organisationen för att han verkar vara en dunder person och verkar göra väldigt mycket bra. Och det är bara att titta liksom på hyllningarna han har fått nu när det här beskedet kom ut. Samtidigt så betyder det väl inte att han inte kan komma tillbaka till VS om ett par år. Så är det, såklart. Och det är väl det man får hoppas på, för att jag tror att han skulle kunna vara nyttig i någon typ av roll. Nej. Ja, det känns ju verkligen som att han har varit en otrolig representant för våran klubb, Jaha. så det vore fint att få in honom. Sen kan jag liksom tycka att känslan är väl att vi kanske aldrig fick ut så mycket som fanns i honom sportsligt. Men han har varit en jättefin representant. Ja. Det känns självklart att liksom han inte ska... Det känns givet liksom att det är rätt läge nu att gå vidare. Ja. Men ja, det, man hade, kommer sakna snakna honom ändå. Han hade ju lite otur med några skador som kom i lite så här olyckliga tillfällen. Sen är det väl också så att hans spelareprofil kanske inte riktigt har passat i vårt spelsystem senaste Nej. tiden, tycker jag. Um, men alltså, vilken, vilken spelare eh, ändå? Mm. När han var... Liksom, eller fortfarande när han är inne alltså det går typ inte att ta bollen av honom och han dribblar av folk trots att han är kanske inte världens snabbaste gubbe längre. Um, så, och bara en sån sak som att han upptäcker typ vid 32 års ålder att så här, fan, jag, kan kassa, jag kan kassa inkast över halva planen. <laughs> det är otroligt älskvärt. Jag kanske skulle prova någon gång och bara så här, kasta så långt jag kan. Ja men det, var ju strikt, eller det är väl strikt förbjudet för brasilianare Bra. att så här, Kasta inkast, vi gör typ Kasta det. långa inkast. Aj, <laughs> det finns inte Han nu är ju land, han nu är landsförvisad ja, från tyck, Brasilien. Tyckte då. det lät som att släkten inte var helt <laughs> med den upptäckten. brukar säga att ska eh, Eskimoara, hundra ord för snö. <laughs> Brasilianer har inget ord för <laughs> nej, långa nej. inkast. <laughs> nej, för <fan. laughs> um, ja, nej men så, vi har väl några matcher kvar som vi kan liksom, uppskatta Pedro. Och det, är väl, det är väl helt rätt att folk kommer klappa om honom extra liksom, och kanske dra någon portugisisk fras när han går förbi. Yes, uh, och det här kanske är slutet för VSK Samba också uh, Tänk att Bernadine, eftersom han inte Längre verkar vara uttalad andra målvakt Eller inte han heller uh, nej, nej. Och det är också så här. han verkar ju Det här är något med, med dem från Brasilien Han verkar också otroligt härlig ja, det... Och han är ju lite av en eh, King på content har vi sett i sociala medier Så att eh, <laughs> Det kanske blir han som blir ja. rakt upp i organisationen <laughs> Så det här är väl Sociala medieansvaret ja, någon, roll, någon roll förtjänar han Ja. Yes, och det ryktades också att vi vill förlänga med Viktor Wernersson eh, Och det är en spelare som jag faktiskt också vill passa på att lyfta fram eh, Otroligt bra har han varit senaste ja. tiden fast eh, spelar på en ny position Ja, Nej, jag tycker det är att jag... Tiden. Han var otroligt bra sedan han kom in liksom, vi, som mittback Där har vi verkligen fått ihop eh, försvarslinjen igen liksom. mm. eh, när, han, när han hamnade där och här eh, man kom tillbaka Mm, så det känns som en, känns ju som en given förlängning faktiskt. Ja. ja, verkligen med tanke på det han har presterat i år. Samtidigt kan jag känna lite, Ja, framförallt om vi går upp till nästa år att ska han spela en trea tillsammans med förhoppningsvis Herman Magnusson som vi bara kan be till gudarna att han skriver ett nytt kontrakt så känner jag att med Anton också i målet så är jag lite orolig för vad ska man säga, huvudspelet och dominans i luftrummet och jag tror väl att Bond är inköpt för att liksom tanken att han ska spela i den där trean men ja, det är väl lite senare, vi får se hur det saker... Nej, jag, jag förstår hur du tänker men ja. det känns också som att det går ju jag upplevde kanske inte att i alla fall inte förra året i Allsvenskan liksom Nej. att det var kanske just där vi förlorade, sen har vi så här, som vi har sett i år då har vi haft, nu under hösten har vi haft Bonde och Hartsell och slänga in mm. i sådana alltså när det blir sådana matchbilder, så att ja. det, det går ju också att lösa lite Jo det är sant, och äh, han har ju varit så bra så att också med, med liksom vetskapen att vi kommer behöva olika scenarier vi behöver ja. nästan två gubbar på varje plats som kan leverera all allsvenskan så känns det bara fint om det blir så att han får ett nytt kontrakt så Yes, men ska vi ta och blicka lite framåt då Vi har ju en kommande match på lördag, återigen klockan 13.00 Vidret? Ja, frukostmatch gillar man inte Nej. Men vi har ju också en jag vet inte, grönvitt superlördag kallar man den så VSK Bandu spelar också mot Sirius direkt efteråt Du sa grönvitt superlördag va? Ja, precis ja. Um, m bandin eh, hade premiär förra helgen också eh, mot Bollnäs. Tyckte att vi gjorde en bra match. Eh, där såg den eh, mycket bättre än vad jag trodde och vi ledde ju också länge. Jag tycker det är väldigt synd att vi lyckas på något sätt Ja, men förlorar den. <laughs> så vi, vi har ju, vi missar friläge och vi har skott i stolpen som verkligen det läget, ja men känns som att Robin numera oden sätter nio gånger av tio, minst. Så att, väldigt surt. Bollnäs som är bra i år verkar det som också, så att ja, men synd, men ändå en premiär med mer smak. Ja, känslan är väl liksom att Bollnäs kanske är Villas Papp, alltså på papprets mm. största utmanare i år eh, med tanke ja, nu ska det väl sägas kanske brasklappas för hur bra koll vi har på <laughs> <laughs> hur bra bandelagrar på pappret men eh, det är väl så det känns och eh, med tanke på det så var man ju liksom beredd på att det skulle bli en tuff match men vi gör den insatsen kanske framförallt i andra halvlek eh så känns det ju jäkligt surt. De får ju förenkla mål helt enkelt. Ja, dels det och dels har vi fler chanser. Ja. Eh, både de som jag tog upp. Och vi, de, ja, vi skapar ganska mycket mm. faktiskt. Jag tycker, jag tycker att vi gör en bra match. Jag tycker att det är väldigt synd att vi lyckas förlora den. Och defensiven ser ju riktigt tät ut framförallt i första halvväg skulle jag säga. Ja. Då skapar ju de ja. nästan ingenting. Nej. Och jag menar, kan VSK sätta det där över en hel match så kan man vinna mot alla lag. Mm. Mm. Jag tyckte ju mångt mycket det är... att vi gjorde det Och sen som Emil är inne på Så får de lite för lätta mål Det är något skott utifrån som inte känns otagbart mm. Och det är lite De gör ju mål på en straff också mm. Och det går ju inte att se från Just då stod jag på hyllan På då andra kortsidan Så det är ju helt omöjligt att säga Om den var innanför eller utanför Men vi ska spela och protestera mm. i alla fall Eh, om det var mot det eller om det var mot annat. Eh, så att, eh, ja, synd hur som helst. Men det känns för överlag annars som att vi kanske går mot en säsong där Villas dominans senaste åren eh, ja, är på väg förhoppningsvis att luckras upp. Och det känns som att överlag har det funnits ett eh, gäng under de som har varit... Eh, alltså det börjar bli ganska hett de platserna i, ja. i mitt, alltså strax under toppskiktet så förhoppningsvis blir det en lite bredare eh, topp igen men det känns nästan som så här att topp åtta lagen kan slå Villa över en match ja. i alla fall alltså så sin hemmamatch då kan mm. Pitslag som Sirius <laughs> vinna eh, nej men verkligen det känns, och det kanske har varit en trend några år nu eh, och det kommer väl bara kanske ännu mer bli så när några av Villas åldermän liksom trappar av så men ja men och det men det var många som tippade liksom Villa uh, I final mm. som då inom premiär det var en uh, uh, en Person som tippade att Västerås skulle vinna guldet. Ja, det var fint. Var det Broberg eller något sånt där? Nej, det var mycket Karlsson. De, det är kingen. De Nej, men, de är det? alltid kingen. Mm. Men var det inte en annan? Nej, det tror jag inte. Eh, jag får mig att jag han, tipp annan. han tippar alltid oss. Ja, men det, det, det gör han ju rätt. I. Han vet ju att i den här klubben vinner man guld. Ja. ja, om man ställer upp i en tävling, då ställer man upp för att vinna den. Och det Fär tror vi också på. Verkligen. Så att den här lördagen, det vill bara uppmana folk att framförallt eh, gå på båda matcherna. Och göra sitt för att stötta liksom, lagen. Mm. Sirius äh, hade vi ju en ganska tuff äh, kvartsfinalserie mot. Så att det kan väl bli en tuff match äh, mot dem. Äh, har ju ja. plockat äh, Ted bergström hem från... Äh, Kommer ju därifrån senast. Äh, Vart hos oss länge tidigare. Ja, Nej, men, man får väl också säga att Sirius är någon form av rival. Så ändå. Med tanke på att det är den andra Aros-staden. Och... Äh, Ja, de har väl försökt bygga upp ett, liksom, en rivalitet mot oss både i fotboll och band de senaste åren. Så oavsett om man liksom, vad man gör av den och hur mycket man <går> blir förbannad av, av, av dem så, så tycker jag ändå att så här, det är väl ett alldeles utmärkt tillfälle att faktiskt bara knåta över från fotbollsarenan och in på banden och eh, ja, stötta VSK. Mm. Ja, ja, verkligen. Uh, och uh, ja, men uh, tillvist som sagt Gryff Sundsvall innan den matchen uh, man också går på att uh, höja fram VSK mot uh, Allsvensk plats förhoppningsvis. Uh, det känns ändå som att den matchen, alltså den är lite lurig. För att den glömmer man bort mm. lite grann eftersom man tittar mycket på liksom resten av matcherna och grit och stort ja. fokus och sådär. Så, där, så att det gäller ju att man liksom går ut och gör jobbet och ser till att man tar tre poäng. Jag tycker vi har haft ett par sådana dels. För ett företag sen som också kändes som. Mm. en match som det är lätt att tro att man ska vinna men de har ju varit väldigt bra på bortaplan där går vi ut och gör en alltså toppeninsats ja. samma sak, Östersund var man ju lite orolig för okay, det inför upphållet med de spelare vi saknade och sådär men ja, jag tycker Sundsvall är lite i samma kategori, alltså det är lätt att, lätt att glömma den matchen, den måste ju också spelas liksom, men jag tror vi har stora möjligheter att vinna och i sådana fall, vi börjar ju tidigt så vi sätter ju press på de andra topplagen Ja, vi skulle och det har göra. varit så flera och kommer fortsätta så ja, jag flera tror det. omgångar framöver också Vi har ju bra, bara frukostmatcher känns det mm. som Men nej men absolut och, och det är nästan så att så här, klubbens officiella kanaler har glömt bort att vi möter Sundsvall för att fokus verkar ligga på Örgryta i nästa, nästa match Nej men lite så Alla förväntar väl sig att vi ska städa av Sundsvall Jag tror tack och lov att, att Spelartruppen och ledarna är kommer vara väldigt fokuserade och motiverade Så att Tittar man på det rent logiskt Så ska vi vinna den här matchen Och ja, gör vi, gör, kommer vi upp i, i nivå liksom. så, så är jag svårt att se Att Sundsvall ändå ska kunna rubba oss Sundsvall har väl Väldigt, väldigt lite om en att spela för också. Ja, precis. Men alltså, ja. Ja, de har ju gjort en jäkligt fin säsong. Och ja. är jag kollar ju liksom nu jag tror det är, alltså det är ett av de så här topplagen på borta plan. Så att, ja. Eh, ja. Du har ju rätt litet varning i Ja, lite. Men alltså vi, det är klart vill vi absolut ska vi hamna bland, alltså topp två så, då finns det ursäkt då måste vi ju vinna. Ja. Och efter den har vi som sagt eh, Örgryter på bortaplan uh, ligger ju riktigt prisvärda resor från uh, VSK Sports uppe, Så som man uh, definitivt bör boka om man inte tar sig dit på annat sätt. Uh, vill verkligen pusha för det när de gör en satsning och uh, sätter ett riktigt bra pris. Ja, så. nästan 500 biljetter bokade på borta tror jag också. Så att, uh... Ja, Nej, man får höra. vi har ju kritiserat sports en och precis som mot Kalmar så hyllade vi dem att de liksom har gått in och subventionerat resorna till de här toppmatcherna och det bara att fortsätta att, att verkligen berömma att de har tagit det beslutet och också har liksom olika alternativ du kan åka ner och bo kvar men du kan också åka ner och åka hem samma kväll um, mm. så ja, kul tider framåt här. Verkligen men äh, ska vi säga så för nu då? Vi gör det och så ses vi väl så bokar ni lite dansk. Nu kör vi. Heja sport. Heja sport. Heja sport. <laughs> Under timmen.